وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار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 ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصحح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما الموضوع خطبتنا اليوم انشغال المرء بهيوب نفسه والسعي liislahiha Ba'da kumhimidi min azzami subhanahu wa ta'ala na kuntumiya salamu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Leo tunakwenda kuzungumzia madaa muhimu madaa yenyewe ni inshighali ni biuyubi nafsihi kwa kasoro za nafsi yake na ayibu za nafsi yake mwenyewe wasayuli islahiha pia vile akapapia katika kutengeza yale yani ambayo kwamba ako nayo katika kasoro yale yani ambayo kwamba amejipata nayo mwenyewe katika mtu kufunga mlango mzima wa basi hii mtu kujishughulisha na kuziangalia na kuzitafuta kasoro zake mwenyewe kisha akawa nafupa akaziendea mbio katika kuzirekebisha basi hii ndio njia ambayo kwamba itakayomuweka mtu mbali kutokana na madhambi makubwa haya au tendo ambalo kwamba ninakuchukiza si mwingine ila nitendo la ghiba na ya alkiram mas'ala ya ghiba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahi kuwaelezea maswahaba zake ikija kwa njia ya swali akaoni sahaba wa nabii mtume sallallahu alayhi wa sallam wakamwambia kwamba hatuni ni unadhiba bali unyaziangu subhanahu wa ta'ala na mtume wake ndio wajuzi qala wa nabii mtume sallallahu alayhi wa sallama akawalia dhikruka afaka bima yakrah alghiba ni wewe kumtaja ndugu yako kwa mambo ambayo kwamba ndugu yako kama huyu yatamchukiza. Wewe kumzungumzie ya muislamu wenzako kwa mambo ambayo kwamba anayachukia. Tela maswahaba wa kumamia Mtume sallallahu alayhi Na mmoja akamwambia Mtume afaraaita in kana fi akhi ma aqulu. ikiwa jekiwa mimi ninayazungumza si kwamba ninamdzulia bali haya ambayo kwamba ninayozungumzia huyu kakangu ni kwamba ni masala aliyonayo ni sifa na aibu ambazo kwamba alizonazo pala bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia in kana fihi ma taqul ikiwa hayo ambayo kwamba unayasema basi ndiyo alionayo faqad tabata Itakuwa moja kwa moja umemsingenya ndugu yako. Ikiwa hayo ameyo kwamba unayeyazungumza wewe kumhus ndugu yako. Anayo kweli basi moja kwa moja wewe umekwenda kutenda tendo zima ambalo kwamba alimulikataza Allah Subhanahu wa Ta'ala tendo la usengenyaji. umemsengenya ndugu yako. Kisomo Mtume صلى الله عليه وسلم akasema wa in lam yakun fihi na ikiwa pengine ndugu yako umezungumzie masala ambayo kwamba hana basi mtume sallallahu alaihi wasallam akasema faqad bahatta moja kwa moja utakuwa umekwenda Kumzulia ndugu yako muislamu na maana jambo hili la riba ikawa linakatazwa na linapigwa vita sana katika katika Uislamu na miongoni mwetu ukapata ni jambo ambalo kwamba limekuwa la kawaida bali kuna ambao kwamba wanasema udaku ndio chakula chetu. Eh, ombea ndio chakula chetu. Na wanapokutana ukasikia wakionizana hasa kwamba uko na latest. Latest ni kitu gani? Latest ni habari za mwingine kumzungumzia wengine wanasema uko na latest haya ni katika masala ambayo kwamba ni mabaya sana ikawa mtu uweza kuzichunguza na kuzifatilia tatabahu uyuban nas mtu anaweza kufatilia aibu za mtu akenda akazitafuta akazichimba kisha baada yake akawa ni mwenye kuzieleza Ima katika wasaili alam akawa ni mwenye kuzieka katika mafacebook na bali wengine, ujichokesha zaidi ikawa mtu aweza kufunga safari hasa safari hii siye kitu kingine ila safari kama hii ni ya kwenda kueneza habari za watu Akienda katika milango ya watu akigonga akifunguliwa habari kubwa anayo ni kwamba fulani hujapata habari ah ha? kuna fulani basi kadha wakadha wakana akamwaga عن أبي بردة الاسلامين قال حديثي عن بلقوام بمتو كان نعبي بردة أنا سيما ناد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنجاني ونمتوم قال لنادي من صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواد فقال من صلى الله عليه وسلم قال ya ma'shara ma man amana bi lisani wa mtu ambaye kwamba aliyeamini kwa mdomo wake kwa ulimi wake peke yake yani aliyetamka uislamu wake huku katika nini katika ulimi wake ndume sallallahu alayhi wasallam kasema wa lam yadkhul iman qalbah wa katika moyo wake anasema la tat limina kazi ya kuwasengenya na kuwataja ndugu zenu waislamu msifanye shughuli kama hizi wala kuttabu uratihim wala msrifatili za ndugu yake Muislamu tatabba Allah awratahu nyahzimu subhanahu wa ta'ala naye hatumuacha bali Allah subhanahu wa ta'ala na yeye atazifatinia aibu za mtu kama huyo mwenye tabia ya kufatinia aibu za ndugu yake akasema Mtume صلى الله waman tatabba Allah awrata ni ya aibu zake basi mwenye azimu subhanahu wa ta'ala amfidhisha mtu kama huyu wala udhi jaufi baitihi hata kama mtu huyu yuko ya nyumba yake Mnyanzingo Subhana wa Taala aibu zake atazieneza Mnyanzingo Subhana wa Taala uyuba aibu zake Mnyanzingo Subhana wa Taala atakuwa ni mwenye kuzika wazi kisa na maana ni mishindo, kwa sababu yeye ameshindwa kuasiri ndugu zake islamu na akawa ni mtu kwamba mwenye kufatilia aibu zao na kisha mwisho wake ni mwenye kuzitangaza ndio maana Subhana wa Taala katika sura tul akasema wala yaqtab ba'dhukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtum wala musii'e ba'dhukum ba'dhan mukawaniya kuny kusangyanana mukawaniya wenye kutajana kwa mabaya kwa mambo ambayo kwamba mtu akiyasikia atayachukia. kisha akauliza sana la balagha munyeezungu subhanahu wa ta'ala kwamba ayuhibbu ahadukum an yaakula lahma akhihi maitan, je mmoja wenyu, kosa kwa kadhiba basi usawa wake ni kumla ndugu yako nyama hali ya kuwa yeye ni maiti kwa hiyo je mmoja wenyu angependa kumla ndugu yake nyama hali ya kuwa ni maiti fakarihtumoo bila shaka jambo hili mkalichukia sasa kwa nini wewe Muislamu uwe uwe naweza kutoka na kufata aibu za wenzako kisha ukawa ni mwenye kuzemeza bila shaka ni katika masala ambayo kwamba ni mabaya na ni tabia ambayo kwamba hiyo mbovu. Faala inshagala al-insan bi'aybi nafsihi aina tafarrumu litatabu'a uyuba nnas. Bas mtu anapo kuziangalia aibu zake mwenyewe akajishughulisha kuzitafuta aibu zake na kuziangalia yeye ana kasoro gani kwa sababu kila mmoja wetu ana kasoro ingekuwa ni bora zaidi kuliko mtu kufanya nini kuwa ni mwenye kufuatilia aibu za watu anasema la kafa an unyiarabi wan basi ingekuwa bora zaidi mtu huyo kuwa amekukana na watu Unaona walwuqufu fil walwuqufu kisha pia vile vile mtu huyu angekuwa ameokoka kutokana na dhambi hili kubwa au tendo hili la ladhiba Anasema wal kama qila na ni kama waliposema salaf ambu kwa kwao walio tangulia Anasema min sa'adati almar'i كذلك انا كفاوله مع الانسان يعني الانسان يقدر سعاده ان يشتغل بعيوب نفسه ان يهي يجشغلش عيب نفسه يكي mwenewe عن عيوب غيره كل كو يهي يفاتليه عيوب ذا watu wengine الحديث الذي أخرجه الامام احمد والطبراني وابن حبان عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قلت رسول الله uswi ni qala uswikum bittaqwalla fa innaha zaynu li amrika kullih anasema abu dharr katika hadith ambayo kwamba imepokewa na imamu Ahmad na vile vile ibn Hibban nasema kwamba nilimuuliza Muhammad sallallahu alayhi wasallama nikamwambia ni Mtume sallallahu alayhi Kwa alikuhusuia kwangu niambia ufsika Allahi. na kuusiya katika jambo zima la kumcha Mnyazimu Subhanahu wa Taala. Kwani kumcha Mnyazimu Subhanahu wa Taala ndiyo itakuwa pambo ya mambo yako yote. Thumma zikra alhadith kisha Abu Dharr akawa ni mwenye kutaja hadith baada ya kukariri kumuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam zidni zidni nizidishie katika wasia. Mtume sallallahu alayhi wasallam Abu Dharr anasema kwamba qultu nikamwambia ya Rasulullah zidni nizidishie. Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia la yahjuduka 'an an ma ta'lam ta min nafsika. Likutoshalezi yani liku zubiyo, kuli na aibu za watu yale ambayo kwamba unayoyajua kwa nafsi yako aibu unazojijua wewe kwapo ziwe ni kinga ya wewe kufuatilia aibu za watu waqulu an sallallahu alayhi wasallam aliposema mtume sallallahu alayhi wasallam li yajizaka an ma ta'lam min nafsik ay li anghiba kwanza kabisa iwe itakuzuia wewe kutokana na dhiiba dhiibatu kuwa sengenya watu Waadhahum na kuauzi aladhi taalamuhu ambayo kwamba wewe unayajua minnafsik fi haqqi nafsika Yale ambayo kwamba unayajua katika mapungufu ulionayo katika nafsi yako iwe hilo ni, hiyo ni sababu ya kukuzuia wewe waingililia watu na kuto kuwa ni mwenye kuwazungumzia watu katika aibu ambazo kwamba mna zijua kutoka kwao wa annaka fi hajati ila islahin nafs kwani wewe اذيكا كصلحيص <كسلوهي شا> نفسياك <ياكو> فعليك أن تستغفر بهذا بسنيوياك ووي كجشغلشنا هي كصلحيص نفسياك كوانز عن عن ذكر الناس كلكو كوتاجا واط عن ذكر الناس كلكو كوتاجا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولساير المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر القريم فاستغفروه يقول الحسن البصر رحمه الله يا ابن آدم إنك لن تصيب لن تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيبي هو فيك انسمى الحسن البصر يقول بما هو اذا kufikiria katika ya imani au kuipata hakika ya imani mpaka itakapokuwa wewe hautakuwa ni mwenye kuaibisha watu kwa aibu ambazo kwamba ziko ndani yako وحتى تبداوا بسلاح ذلك nampaka utakapo anza kusuluhisha haya ambayo kwamba ulionayo kisha anasema ikawa fatuslihu min nafsika kasuluhisha yale kwamba yako katika nafsi yako fa idha fa'alta thalika, utakapo yafanya hayo kana shughlak itakuwa shughli yako fi khasatin nafsika zaidi itakuwa wewe ukiishirikia nafsi yako mwenyewe kisha anasema wa habul ibadi ila Allahi. Na wanaopendeza zaidi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika waja wake anasema mankana kana hakadha ni yule ambaye kwamba aliena kama hizi kwanza kabisa kusuluhisha yale ambayo kwamba alionayo katika kasoro kisha akawa ni mwenye kuruka na kuangalia za watu wengine Na haya pia vile vile utayapata katika yao katika ukurasa wa nambari e, katika ukurasa wa Na nambari tatu ahbab alkiram haya hayazui kwamba wewe huna ruhsa ya kuamrisha yaliyomema na kukataza yaliyo maovu na kuna tofauti kubwa ya mtu kufanya dhiba na mtu kuamrisha yaliyo na kukataza maovu unapofanya dhiba ni kwamba wewe umzungumzia mtu kwa kasoro ambazo kwamba ulizomuona lakini humwambia bali unakwenda kumueneza unakwenda unazitangaza mara nyingine na kumhaibisha na kuvuja heshima yake lakini kuamrisha mema na kukataza maovu ndio jambo ambalo kwamba lililofanya lilionywa Subhanahu wa Ta'ala akatuita ni umma kura kuntum umma kuntum khaira umma ta'muru ukhridat min nas ta'muruna bil ni umma bora mliochokolewa katika watu kwa sababu gani ta'muruna bil ma'ruf munaamrisha yaliyo mema wa tanhawna 'anil au kama subhanahu wa ta'ala kwa na maovu, kwa na mnapokatazama hovu ni kwamba wewe unapoona ovu unapona aibu kwa mtu basi moja kwa moja ni baina yako na yeye utamuelezea moja kwa moja wala hutotoka na aibu ile kwenda kuitangaza sehemu nyingine hii ndiyo farq ambao kwamba iliyoko baina ya jiba na baina ya amru bil maruf wa anil na pia tofauti kubwa zaidi ni kwamba hii ndiyo kitu ambacho kwamba kimekatazwa. Na unapoamrisha mema na kukataza maovu basi ni jambo ambalo kwamba limeamrishwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man ra'a minkum munkaran man ra'a munkara, yoyote katika nyinyi atakayeona munkar falyughayyir biyadi Hawa ni mwenye kuuzuia munkar kama ule kwa mikono yake. Fa in lam yastati' ikuwa hawezi fabilisani basi atumie elimi yake katika kuzuia munkar kaule fa in lam yastati' ikuwa hatoweza fabilisani basi ni mwenye kuchukia katika moyo wake wa dhalika adhaful iman lakini huku kuchukia Ndiyo katika imani ambayo kwamba iliyodhaifunyo Ahbabii alkiram nafikiri sote